Zarekin asik aurko emankizuna betiko galdera. Jean Lazarekin? Hmm, ez, itxein, bi minuta, lehenik irratiaren garantziaz harikuniz, eta ondoteik Lazarek erran azken uh, pitokeriaz. Bola erraiten aldugu, edo hori baino gehiago ere. Bo lehenik, Vincent Lendon, Lendon ez hau zen uzie, francesa aktorearen itz ederaak nahi nintuen parte katuzuekin, edo berarekin partekatzen dudan gogoetabat berdin gehiago bo. Gaur egun irratia, prentsa idatziak, telebistak, dena egin behar dute, irudia, bideoa, internet, eta hoartuz izte berdin irratian pasatzen dena ere filmatua da orain. prentsa. Bandezaun, franzenteren gomitak, goizetan, goizeko emankizun osoa filmatua da, atxaldean berdin da, charlin vanunak erena ere, Baina nore iztuzi esu egiten, zoek entzuleak itzetaputzen fidelak izanki. Eh? Nere bon, buru ala saitzeko, harbat hemen aparte. Eta bai moda da, denetan ez ari behar dira kamerak. Jendeak soegin behar du zer pasatzen. Baina Europen irratian, benzan lendon gomita zelarik goizuntan, kamerak itzali dituzte. Internautak kesatzen, internauta kesatzen hasi dira, sare sozialen bidez, bistanda. E, Europen, zenakoz dugu ikusten albentzan lehen doan, zenakoz duzu epiztu kamera, ez da ikusten, eta bar, eta bar. Beraz, galdera egin aktoreari eta aktoreak berak erantzun du. Irratiaren printzipio da, pertsona bat entzutearen fantasma, zure buruak galderak egiten ditu. Nun da, nola da estudio bat, nola jantzia da, zer pasatzen da, barne horretan, irudimen alantzen, ezkenean. Eta filmatu azarelarik ez da gehiago irratia. Telebista da, alta irratian, bikaina dena da, konzentratzen zarela hautsan, erraiten duenan konzentratzen zara. Hautsan, egiten duzu, zerbait pasatzen da estudioan. Ebe bensan lendon, jakin dezazun, futitzen bazira irenei ahuntados nahi zurekin. Irratiaren garantzia, kamera gaitzen baditu dena denagaltzen da, denagaltzen da. ko putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Ha, ha, ha, ha. Bon, Jean Lassalle, orduan, nundekaxi, uh, franziziako texkundetan bere burua orkestu zuen ipatu ditugu hemen eh, bere aferak media parte katera berari buruzko a, inkesta bat a, artikulu interesgarri bat eh, balio dena begi irakurttze. Eeta hor bideo bat atera da egun naiz eta pillaren hogeikoa izan, aurtengo eh, bideo bat da hori, beraz Frantziako kanpainan ari zelarik, eh, gaur egun diputatu izaiteko beraz bere burua berriz aurkezten duelarik hori jakineean izan behar zizte. Eta bideo hau gertatzen da, uh, be ikasle edo gazte, telebista irrati telebista bat interneten uh, edatzen denan aski, eta egin zuten elkarrizketa Jean Lassallekin, eh uh, eta be les enfants de la politique eh, de Itzena jakin ez hasiena, uh, ba baliudu. Oren bat uh, pasako eman kizun bat. Eta hogei uh, bat garen minutuan, uh, behasten dira mintzatzen janla zalekin izkuntzetaz. Lekuko izkuntzetaz, uh, Oksitanera, Euskara eta bax, ulektu duzien. Bai, ados, bai, bai, garrantzitsua da, eh? eran zuten du janla zalek. Baina uh, eskola publikoan ikasi behar dira, beste egiturak, uh, eh? beste egiturak. Ça peut être l'Occitan, ça peut être toutes ces langues-là. Oui, le Basque, le, Corse. le Corse, voilà. Ouais. Mais quand on l'apprend par l'école de la Ligue, okay, au lieu de l'apprendre par des voies détournées, mm. où l'apprentissage de la langue n'est pas toujours l'objectif premier de ceux qui vont l'apprendre. Ah, hors d'ouan. Ok, Euskaraïka-Sinaï-Doussié, ados. Bainan, eskola publikotik paschatu. Senta, besté, gitourak Bon, ce rightement mande sa única estolak est eh, à leen el bourois est à iskuntsa erakastea. Aha. Ah, badakite euskaldunen eh, diputatu gisa chauffeur eh, tout doute, Oliverak erraiten du. Chauffrit dut. doute, ez da iskuntsa ikastea. Beste zerbait. Je suis bien placé pour vous le dire parce que du pays que Janet Alvin souffert de de d'école, dans la spécialité première n'était pas d'apprendre la langue, c'était d'apprendre autre chose. Ah? Elle t'en gira, elle t'en gira. Choufritu d'ouge, iso, jean eta baitaki eskolaouietan, peste el-bourovat doutela. Et parfois même le maniement des armes. Vous comprenez? Donc, <rire> euh, je, je, oui, oui, ouais, c'est vrai. Je, je sais, mais, ça peut-être facile donc, tous les jours. Hein. Ça peut-être facile tous les jours. Donc, que ce soit l'éducation nationale qui le fasse. Et ensuite, on apprenne à se servir d'internet, plutôt que Ouais, bon. Et parfois même le maniement des armes. Vous Ahmak, tatantan, hala zerrikashten den, eskola edo egitura ilun oietan ahmak erabiltzen eta ez hizkuntza bat baliatzen. Jean Lazal, Euskara arma bat balin bada, ados gira Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz? Hitz eta putz. Ala ere, hirriz erraituen, bainan agigarriada, holako gauzak erraitea ateratzea eku xikon, ondorio baden alere horren ondutik. Berak, ahalgerik gabet, normaltasun oso zerraiten baitu Laster, gurekin izango baita, fred berroet musikasariko gira, uh, makuluken taldearen askendiskoaz, eta joren gira ere um, fred berroet aintzin, interneten hor uh, aplikazioak zuen webune euskaraz emaiteko, eta bar, badira hor teknika batzu, hor hortaz ortaz bitz, uh, emango dauzkit zuet, justuki, konektatu aden bat, entzunen dugu horrein, paskal irigoien, Uh, Inizamon joloseko artistak bere disko berria argitaratu du, badok puntu eusen entzungai duzue, kontsumo produktu, gaur egungo munduari interesatu da disko honetan, eta behemen proposatzen hotzea, disko berriko bigarren kantua entzutea, Obsolentzia Onda Kantua. Senzillan kantua ondamena para texiena artea ana pascal irigoyen na... Disko begia hemen kontsumo produktu entzuten du ziberdin gibelean entzten da Magin bat den da bat horen inguruko diskoa beraz eta hemen besteaots bat berekilan argitsu etxe begirrena Diskoa ermezala badok puntu eusen momentuz entzung eta uh, ikusgai ere taldea UsOP festivalean izango baitira mailatzaren hogeita zeita zazpi asteburu hortan dataztu bere buruanik eta bistap gutzutsu eta zer putz interneten ordianitzu linuvat bakrik uh, bit saipatu nahizien menan berdin baliudu berri sorroitaraztea zuen gailua huts ordenagailu mugikor telefono eta bare euskaraz erabiltzea Balio du, ordoan ordo, kampaina bat abiatu dute um, lehen hitza, de dena, interneten ere lehen hitza euskaraz egiteko, kakotxen artian. Barakizu zure mugiko garen izkuntza, neurtu eta horren arabera garatzen direla zerbitzu eta edukiak. Hmm? Hau da galdera, berbat zuen uh, mesutegian ukanduzien galdera eta proposamena. Aplikazio bat da eta laguntzen zaituzte, beraz uh, zuen... Uh, Uh, telefona edo zuen uh, nabigatzailea hori interneten uh, euskaraz erabiltzen. Uh. Uh, eta ola horrek ere ondorioak baititu gehiago erabili euskaraz eta gailuek, azkinean uh, gailuak oartzen dira ere hizkuntzaren garantziaz eta Euskarari eman behar zaionaz, eta bon, ekan Euskaraz balin badira olakoak, balia ditzagun, gure hizkuntza baita. Horten baduzie interneten lehenitza.eus eta be, laguntzeko bidea, konfiguratzeko eta bar, dena espikatuaz hauzie, ez bazizte bereziki haixeari e, olako e, gauzeki lan, hola eh? Mugikorra gastenera saldaukazu. Nolatan es euskaraz. Bai baina euskaraz jaertserik badago ala? Eneki mugikorre euskaraz jaizitekenik ere. Nola egiten da hori? Nireak ez daukerarik. Orain dela gutxi erositakoa da eta hizkuntzen aukeran euskara ez da gertu ere egiten. Ikusten, zureak ere badu aukera. Euskaraz duzu orain. Primeran, mila esker. Horrela interneten nabigatzen duzunean Hala, bat duzu ebideo bat eta dena espikatzen duena eta bitz ere justuki webgune behi bat ri deitzen da Tori puntu hor beste helburu bat da pixka bat ezagutzen eh, du zientzat Wi transferfer bezala uh, fitxerrak partekatzeko gune bat interneten bidez fitxarlodiak edo bidda liber in badituzie uh, Tori puntu bidez egiten alduzue orain desberdintasuna bestearekin ba, osoki urgik dela Wi uh, transferferek momentu batan gehiago pagarazten baitu. eta ullertuuz uh, osoki, euskaraz da tori.eus .eus, domenuaren inguruan beraz uh, gerozta gehiago olako iniziatibak eda webguneak, ateratzen baitira uh, beste, zerbaitira ipatuna inautzimen naipatuko dut uh, bostak territako berrien ondotik, xare sozialetan ere nagusiki aipatu den uh, gai bat uh, errekale oren kamporatze bortitza egun, mementuz musikaren ordua da eta zu uri hitza, fred berruet. Euh... Bai, engaur, lasak teoriako bidea hartzen dugu, makuluken izeneko talearen disko behriaren ezagutzeko. <tus> Euskoako tale honek, Makulukean izeneko bere lehen diskoa, 2002an atera zuen. Lan hura, ez uste edera izan zen. Taleak jogatzen duen Nigeriako Afrobeat musika alai bizi eta dansagarri hori, ez baita hain oikoa euskaraz. Orduz geroztik, Felikuti euskalunak bezala ikusiak dira, eta kalekale kale izeneko biharren lan hau, hori baiestatzen da heldu da. Ekoizturiko disko hau amaboskantuz osatzen da iruruko eta minutuko iraupen batentzat. Hemen, soinuaren ekoizpena lehen diskoan baino gehiago zainu dute. eta kalitate hori esker, musika honen aberastasuna ederki preziatzen nal dugu. Alabainan, soinu tresna pagasta bat baiatu dituzte. Perkusioak, aize musika tresna desberdinak, hautsak, teklatuak, litarrak, ondori osnoski, musikariei andana batek parte hartu dute disko honen grabazioan. Hitzai dago kienez, errandaiteke aski politikoak eta sozialak direla. Gizartearen kritika, errefusatuen arazoak, mota guzietako pantaileak nola ergerarazten gaituzten, hitz joko frango baiatzen dituzte gainera bere mezua lagikatzailaak edatzeko. Kale-kale izemuruarekin nadibidez, karrika haurek daiteke. Kale edo huts egitea ere bai. Baina behitza Etorkinen onziari esker, tristekif amatua egin den Frantzia iparaldeko, kale hiriari pentsa daitekeen oski. Horretaz gain, kale-kalek kasik afrikar sonoritate bat baduela ematen du. Bere musikaren bitartez, makuluken taleak alahrikatzeko modu positibo bat atxeman du. Groove ikaragarriko musika beha hemen eskaintzen digutena. Barnetik ateratzen zaie, eta dantza egiteko tentazioari nek ez zeutsiko jozuen zule. Apattu behar daestale, sedearen aurkezpena edeki landu dutela, bere musika bezain koloretsua den diseinu edeg bat proposatuz. Gaozz bertzerik ezzentzleak. Asteunko hortan uzten zaituzte, makulukean talearen musikarekin. Taldea, Fred Begoetek Orkesturik, Mil Eskerzuri, ondoko, ostegun arte ez, ez, ondoko, ostegunean feste eguna da, beraz, kronikarik ez da emankizunik ez, ondoko, bi asteren buruan beraz. Laste heraldi, zitzetaputz emankizunean Karin Echeverri Kantaria, gurekin izango da, Ipar Euskal Igandean iraganen baitira aurkantu xapelketaren hiru kanporaketak Lapordi basen afarrota Siberuan, Lapordin epai maikide izango dakarri netxe berri berekin mintzatuko gira laster eta kantuz kantu ere, usaiak ez ditugu aldatzen maia gurekin izanen baita. Postak eterdi bementu zeuskari ze ratietan zurekin maite lopai. Arresti zure gus jaren. Koletak abdevire eta Bruno Vigne, berriz presentatzen dia Bosgaren Boska-Gunian, Bilan Baikor egiten dia eta Badelakos Seregin jarraikin Ben Benxedetan leku kohiskunzen indartzia, eksperimentazio gune bat izan ez, edo eb uano, bake proxesua, hurunago, jamaitia. Fransu bairoek uh, baueko auz eta alkargoan lehen dakaigu postiek utzi beharko dutu justizia ministrua izan ez, hilabeten büyan beste be, uste kargien ustiek alteginek izan saio. Dagun sartsetik goiti haur saintegi beribatek bortak sabaltuko dutu siburuun, lau haur saint alkartudia haur saint tsebaten shortseko hamabi haur ere sebitiko dutie dagun setemetik goitiin. Angelun, siberta eskualdeko uholdeer bue egiteko pumpatze estazio bat egin beharri zanda, sibertako golf ondoan den lakuan, ebihanitze hanitz egiten zialaik lakua gaintitzen zen, eta ondoko etsiek hunkik izan dia dazken uholdeetan. Mauleko Antzerki Festivala egun abiatu da hiu karikako antzerki zirkodantza eta muzika nausideateke mauleko kariketan, aurten hamabos garen edizionia izanez, dantzai lehen tarzun nae izan zaio eta ikusgari habosienake kitoik izanen dia. Aust egun haratsontako hitzordia sortziketer ditan, ake hil aurretik euskarazko antzerkiaikin mauleko kajernan. Eta hitzordiekin jarek itzeko. Haur kantu txapelketa iganen da igantehuntan, iparaldeko hiu probentzietan lautan hobgei bat kantu prezentatuik izan endia. Basena Faruan hitzordia armendaritzen arreztiko hiuak eterditan, Siberuan Larrainen hitzordia arreztiko hiuunetan, eta lapurtaren zat, sarako kiroltegian hitzordia goizetik, hamarak eterditaik goiti. Ondoko hitzordia beriekin istantian seietan. Aste baten buruan, bai goriko mendiak Lasterkariz beteko dira Euskal Trailen Ogoita bat garen edizioarikin Aurten ere, sei lasterketa proposatuak dira Baina Ultratraila, eunta oita kilometroko Ibilbide luzea egin handuten Bi korikalari gurekin izanen ditugu Emil Urrutia, Iaz Binaka Txapeldun aterazena eta urten Balentria errepikatzen entxeatuko dena eta Babe Irigarai, emazte guti dituen frogauntan Iazko esperientzia aham errituko duena. Euskal Trail, antolatzen duen Euskal Jed Elkartekoak ere gurekin izanen dira, Elkarteak ogoi urte betetzen dituela gogoratzeko. Jokotkampo berezia Euskalt Jailetaz ostegununtan zazpiorenetan, zuzenean Euskali ratietan, egepika ostiralean atxaldeko bostorenetan. Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak apkaztua hotshot irrazaioa. Astelenetan hotshot, laro gehi garran musikekin hilabeteko lehen eta irugarren aste artez Iso emankizuna. Talde baten ezagutza, matxin perezen eskutik. Kaixo eta ongietorriak zuria betzez irratzaioa. Astezkenetan zuria beltzez, musika beltza omentzen duen irratzaioa. Ostegunetan bidasoatak, punk eman kizuna, A, jat, jat, jat. Eta hostiraletan metal garrasia metal eban kizuna. Metal garrazia, nidaier, eta nigrutal. Euskal irratiak, musikazalean irratiak. Kaixo ikerla uro banaiz, eta hostial honetan, kantuz izango nauzuea ratxaldeko lautan. Itz eta putz, itz eta putz, itz eta itz eta putz, Itzeta, itzeta, itzeta, putu! t ipagai nagusi lenik begian euskara sailean eusle metodoarekin haekapundu igoda euskararen erabilera lantokietan. Hizkuntza ohiiturak kaldatzeko egitasmoaren emaitzak beraz aurkezten dituzte hemen, ondorio nagusietako bat hau da euskarri e euskaraz mint euskarari eusten diotenen ohitoretarat egokitu direla, besteak. Hau da, esperientziaren uh, emaitza, dola zazpi urte martxan jarri zuten alda hitz egitazmoa. Izkuntza, oiturak aldatzeari begira. E, beraz, posible dela agertzen da. Hemen, eusle deitu metodologia deitzen da. Se, eta sunak hemen, behian atxemango ituzie. Eta bigarren gainagusi edabidean hiru ikuren agura Futbolaz harri eta hiru ikurek uzten dute Bilboko atletik. Emaski. Eli Ibarra iraia iturregi eta irune murua atletikeko jokalariek agurreko prentsa eman baitute lezaman. Iruek utziko dute taldea Zurigorria denboraldi unen bukaeran. Biziki unkituak agertzen dira iduriz berrian zintesatuak bali naziste. Estatu batuetan aldiz, xorgin eiza abaten biktima dela salatu du trenpek. Justizia departamendoak fiskal berezibat edo prokuradorek berezibat izendatu du. Errusiak president presiden... tzae... <laughs> lortuko... bai lortuko... ...presidentetzerako hautezkondetan esku hartu ote zuen argitzeko ikerketa zuzentzeko. Hainiak inuzien bezala, Eruxiarekin, sobera mintzatu dela diote batzuak Trump, eta beraz ogen inguruko Lurikara hemen behirian. Euskal presoak sailean aldiz, Xara Magaren asen itzak, espetxean nengoenean baino presoak ditu naiz hemen askotan, Madril gozentro batean bizi dira, ama alabak, ojo itziste, Izarekin Xara etxera plataformak Masar, Masararen as, Masar, mararen asen gogoetan berri emandu gaur, ez gaude ez, kartzelan eta ez kalean hau limbo bat da. Argi analiz, beste gai nagusi bat eta sare sozialetan gai nagusi dena egieran errekale titulupean, Argindarra moztu dute gazteizko errekale auzo hauzo autogestionatuan ertzeintzaren laguntzaz. Goizuntatik, beraz, polizia gazteizko errekale hor hauzoan da, hauzo librean edo autogestionatuan, eta usteko arriskuan, ostegun goizetik argindarra moztu zuten, eta ondotik ertzeintza auzoan sartu, bortizkeriak izan dira, zauritu zonbait Eta, momentuz, beraz, ebe hor, momentuz, hor dira, erikale hor bizirik, hor, xe eta xunguziak atxe maiten nahal dituzie argiaren webgunean, edo eta tuiterren erikale hor bizirik traolarekin. Gigarren gai aldiz lab sindikatuko garbine aran eta bere itzak sindikatuak ezin dira mugitu eksigitzera busti egin behar dira. Labeko negoziazio kolektiboko eta ekintza sindikaleko idazkariada garbine aran buru. Zuzendaritzak idazkari nagusi zaiteko proposatu du hainoa etsaderri lekukoa hartuz beraz, maiatzaren hogeita bost eta hogeita seian gaste izen sindikatoak egingo duen behatzigarren Biltzar nagusian ahala hautatuko dute. Hizkuntza politika saiilean alddi zemen argian euskalgintzaren zatzi bat eta Gipuzkoako aldundiaren arteko lankidetza. Gipuzkoako aldundiak bi urteotan euskararen alogean martxan jarrien egitasmoak aurkez Ditu, lan kidetza eta berrikuntza ideak azpimaratu dituzte. Eta sonak Eta bestalde, uh, Filipinak ere aipagai argian, Filipinetako negros uartean, azukrearen lur aldean Coca-Colari boikota. Filipinetako laugarren uarte haundiena da, uh, negros, eta bertako ekonomiaren oinari nagusia, azukre kanaberaren plantazioak uh, izan dira, Coca-Cola bezalako empresek, azukre merkeagoaren alde egindute, irlako langileen kalterako. Boikota hortaz eta langileen egoeraz beraz etasunak argian. kaseta puntu eusen Jan agertzen da eta itztapuz estapinan aipatzenuen bezala, eskola batzuen lehentasuna armen erabilera ikastea dela dio lazalek, uh, hemen aspiktik erraiten duena funtsian uh, ikastola bezalako egiturek bideoa txemango duzie beraz zemen uh, edabide dezberdinetan Jan Lazalen itzekilan eta bestalde media bazken etxarri, eta etxarri kolektibo hauzi uh, prozedura eta atzoko prentsa berri emaiten du media bazkek, eta aldiz lan lanmerkatua uh, zerbitzuaren alde joiten uh, ari dela ego euskal herrian ala zer dio uh, lanbide uh, beategiak eta hemen uh, media bazkek berriz hartzen duena eta Sud-uesten Emmanuel Macron agertzen da. Zentzu gusietan titulua gobernamendua Emmanuel Macronnek bere promesak atxiki ote ditu. Bostak eta berroita bat, hitz eta putzen. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Musika pixka bat eta kantari bat laster gurekin. Karin etxe izango dugu gurekin erramezala. Haur, uh, kantu xapelketa lapurri, Sibiru tabasena fargoan aste buruntan dira, kanporaketak, sarako epaima izango den karin etxe beraz aipatuko dugu. Bera ere, hortik pasabaita, tari gisa eta notik maila muroaga An artean bagarela gazeizko gaztetxearen hogeita bost urteebetetzenzat egin kantua bagarela, eskarela, Zaten bitartez, lehenengo taupadak, bihotzetik, kurudaino, kobidean, asanbladak, lan-da-lan. Landa, eraikitzean sortu zantzirrar aurrengo, gehi taboz urtetan berdin jarraide sala. Jarraidez. Bagarela kantua eta hau eh, gasteizko gaztetxearentzat eh, sortu zuten kantua hogeita bost urttenzat dola hiru urten aski betari hexako joan Sorkun indagap ebaristo eh, edotako digo Norte entzten al dira eta gazteizko Big band ere. Seiak erlauden gutxi dira orain hitzetaputzen kantuz kantua marminuturen buruan maiamurua garekin aipagai benalenik komitarentenorea Hitzetaputz atxaldeko 5etatik 6etara arantsa ireldarrekin euskal irratietan Gandean izango da aurkantu, kantu xapelketa eta hiru probintzietan berregunean bainan ez berlekuan, berlekuanxiberuan lagaean izango da txaldez Basenafajoan ahmendatzen hori ere atxalddez, Lapurdin aldiz bez duugu denek bezala egiten egunggusikoa izango da Epamail kideak bost izango dira eta bost hoietariko bat ere izango da kagin etxe begi atsalde hona. Bai Zukere uh, parte hartuko duzu, igandean biztanda ez uh, lehiakide gisa, baina epaimaikide gisa, uh, baina ez da zure lehen parte hartzea bederen kantatu bai tis, izan baituzu jadanik, tikitan, deia parte hartu bah. duzu. Noiz izan zen, zuretzat beraz, lehen uh, txapelketa? Uh, lehen txapelketan parte uh, parte hartu genin aizpaktabiak... Uh, uh, Bilek parte hartu gini mila behatzen talauta noitea meretzian. Hau mm. Ba, ba, horroitz niz. Horroitz eh, ba, niz. Lehen aldia zela ere marianez da panza ikusten gintuela hola egiazki. <coughs> ah, ba, jauri to... elementu importantea da. <laughs> eta ez, eta berzen az, ba, horroitzengira lehen aldia zen hola publiko bat naitzinean. Kantatzen giniina horri hon ba Zenditzen zen fachas-fartaz. Uh, mm. Bainan baita ere gero mediandean ajeraz eta txaloek eta doplazer egiten zuten. Mm. Eta baita ere bago ere kontentat kantu horien uh, astiliemen dien emaiten ginoen eta kantu emanik kontentat eraginen. Zaba Soma... egon... izan zen. Bai, zama tortezin ekiena? Uh, nik uh, zorgzit, alinek uh, Ados, abai, gazten-gaztenak bai. zinezten hor eta nola prestatu zenuten eta horretzira horretaz? Ze estrezaba zenuten edo horretzen zinezten nola edo? Horretzen um, iz, otuan prestatzen gini gila, eskolatik, eh, eskolatik landa edo eskolat joaitekoan, hama inotuan. Eta, bo, lakantiek ase genin eta landu bibozetan eta horretzen. Uh -huh. Eta ez ez, horri ganozkinin donuik azteko ez dut alako joitzapenik, beldohtia izanik, ba atikenak ilasusen nola izanen zen, uh -huh. baina, ba, baina ez prestak eta gozo izan zen. Horo itzapena horna atxikitzen duzu beraz? Ba, ba, hori itzapena horna zinez. Uh -huh. Eta partikulazki gero uh, garaian kantu xaperketatik helanda, hilten ziren kantu ikastaldiak, Mm. Ez dakit hor beti egiten diren, mainan, hor dion, uh, harapartartzaile ezbertinek, uh, baginin han, uh, bagek, kantu ikastaldi horien segitzeko para da, eta provinzia ezbertinetekoak diltzen ninen, edo iparaldekoak, mm -hmm. eta boaz, zinez, uh, formakuntza, bagek, izai, izaiten zen beti, kantu, improvisazio, eta musika, eta hori horrek... Uh, Aungizela gondogu gintuen. Zuentzat, uh, bai, kantu xapelketak, zuen, uh, zerbait, gerorako, uh, gaur egun uh, kantari baitziste, uh, beti aizpari, aizparekin, sendarineko aizpak, uh, beraz, bikote horxatzen duzien, uh, kantu xapelketak, uh, garantzia okandu zuen, ibilbidean beraz. Ba, ba, lehen uh, aldi jazen, uh, publikoan kantatzen gineina, eta ba, ondotik, uh, Ba, Ondotik, emaneza, onuda haktan, esna asko bestetan galden gintuzten, eta gero, berze kantaldi batzuetarat, eta baba, berze plazetarat, joaiteko bidea edekizaukon puxkat. Deia adin oktan? Tant... Bai, bai. Mm. bai. <laughs> gero, ara ez gintien kantaldi haun egiten bainan, ba, zon baiteta. Eta beste batzu segitu zenituen, gero? Beste uh, egim zine uh, parte hartu zenuten, beste uh, txapelketa batzutan? Ba, berze... Berze biz aldiz, ba, alinet, bakarka uh, behin 2000 uh, bat hiruan, uh, remantzuen eskolegiko xapela, gartzen, ah. hartaz ergoitzen izmai, ordean publikoan nintzor. <laughs> <laughs> Kantu xapelketatik pastu beharrote da, ondorik, ondotik uh, kantari bilakatzeko, zer eustez? Mm. Ez ez, hene eustez ez, baina, baina ba, laguntzen dilat, plazabat, Eskolkantiari buruz egina sohtua dena, eta bain egin duriko aldu. Baina ez ez da bide bakarra. Mm -hmm. Eta kantaria hauniz badira ere zautzen ditunak, ez direnak baitez para borgmula horretik pasatudu, eta ara da bide bat. Baina egin. Hau jentzat um, kantu uruntz edo euskal kantuetara urbilaraztea ere laguntzen halote du olako lehiak batek? Ba usteo baiet doa ladu xeria ba doa pentsatzen dut uh, besoktzen duela uh, uh, gira bat kantienta lantzeko jolas gisa eta eskorazko ere megon bat besoktzen du eta gero benik Azpimajanezake bezdin e, jolaxat gestaketane ez dela baita espada irabazteko joanki edo mm -hmm. uste dutkantu xapelketarat. Baizik ara, gauza bai, publiko baten haitzinean argdura lehen aldi baten zat kantatzeko, ke, launekin parte hartzeko eta laumeriak egiteko. Mm -hmm. Naiz eta ara lehia formatu hori hartzen din. Mm -hmm. Eta orain juzko? Justu... Baina, bai, lehia formatu hori ez dut... Bait ezpada gustukoena, da sailkatze hori eta zemadien bat, bakar batzu izan diten ola lehen sailkatuak eta biga jenta hola. Bainan ba, la gustatzen zaitan da hori. Jola sogen presentzia eta gogoazpizten hola ba, eskola kantiena hartzeko. Orduan epaima... Dezake. E, Epa ima ikide gisa, zailtasun batukango duzu, beraz. Lehiak eta mm. dioko hortan parte hartu berko baituzu igandean. Nola prestatu duzu zure burua hori? Ba, puxkat zaila zaitez baitakit. Nien txeratuko nize behitzer, kantuan hautier eta, eta, eta hotxer begiratzera. Mm -hmm. Bia hotxak edo hotxez bertinak edo hola bertin nola landiak diren. Bo, arapista batzu dira, baina pf, bada henei duriko zailtasunak izanen ditut gero. <hazurra> E, baitzerakoan. Bo denaren bost izango ziste, eh, parte hartzeko, edo partekatzeko katzeko tartearekin biztanda, eta elkarrekin eh, erabakiak hartzeko gizan ere, eta badira taula edena kontutan hartzeko, ze elementu, eta barra. Eh, ala ere, baduzo lako eh, igandeari begira, or, orkantu xapelketan, bah, zerbait ikusina izenukena, edo zer espero duzu ikustia azkenan igandean? Bo kurio, edo kurioztat teabaut, zea Zekantu hau tatiak diren, eta edo zekantu aurkeztuko diren. Ez kurioztatetan, puf, bapuskat denen entzuteko gogoa dute, bat talde taldeek zelan proposatuko hauten, bakaklariek, edo dia hor edo bikotek, ba akap, akapela kantuak nahi nu nahi ikusi ya baden, uh -huh. ez ez kurioztatea dut, ez tutalako alaxet finkatia zeh nahi nukeen ikusi. Uh -huh. Justuki akapelaren anainautzun aipatu uh, uh, ziek uh, usai abaituzi akapela kantatzeko, zure izparekin, uh, gaur egun guti ikusten dira, siberuan egia ezan uh, kantu txaperketan usuk akapelari dira, bera lapurdin uituraz usuk musikariak badira oieki lan. Bontxa, erran bezala igandean aurkantu xapelketa, eh, lapur di siberota basena farroan, karin etxe berri epaimaikide izango da, lapurtarekin batera beraz, eh, gomita berezia, eta xarako kiroldegian emana da goizeko amajak terditatik aintzina, eh, goizian gazteenak ariko baitira, eta atxaldez, iruetan, eh, beh, zaharenak, hainbeste talde zirela eta hola egin behar izan dugu antolaketan. Karin etxe berri mila eskerra. Bai, mila esker zuri. Itz eta putz, hatxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta itz eta segitzen dugu kantuarekin, justuki kantuz kantu eman kizuna, maia zurekin, a hona. Harratxalde hona. Orduan, kantuz hariko tegira berriz ostiralean maia muruaga? Bai, noski, eta gurekin aro edera berriz zitzuleko dazte buruko, ikusko duzu. Ah, nola zori, norekin kantatuko duzu. <laughs> Baurengontan iker lauro barekin, zautzen alu zu. Ah, bai, bai, bai, ados, lauro ba taldeko... Kire? Taldeko, anaietariko, bai, ados, ados. Eta bere azken diskoan kantatzen duzu. Eh, nik ez, ah, baina Pulina eta Julietek adibidez, bai? Ah, bai, ados, ez nikien. Bai, bai. Ez nire ni kanturako entrenatuan naiz hori nik asko. Oh, bai, kinen da. Bai, agian, zein edoak. Ba, mo, zei oski hasiko gara? Ados, bai, orduan, kantuz, kanturu. Bai. Kantuz kantun e, Iker Laburobaren bigarren bakarkako diska e, aipatuko dugu orain dela gutxi orain dela ilabete bat eskas e, atera duelako bere lana eta gogoa genuen bere ba diskakuk kantuzon baitzun eta atzean dagoen guztia zere ilabetzeko beraz e, ara nere gotorlekutik izeneko lana izango dugu izpide Bihar Iker Laburobarekin Ados ez dakit entzun duzun diska? Ebea zeia jan justuki galdegin ber nizunean ze estiloko Gitarrarekin bakarrik, edo nola? Ez, ez orkestrazio badauka atzean ere, kolaboratzaia nintzen izan ditu. Etxean egindako lan da, gero bera multi-instrumentista da. Eh? Gitarra jotzen du bai, baina beste egin bat, e, instrumentu ere. Eta horribili da etxean, e, instrumentu bakoitzarekin e, ba, pieza osatzen. E, Amalau kantu dira, estiloa ba, folk, pop, ef, estilo hortan kokatu genezake. E, Aiko kantu intimoak dira eta ikusiko uzue haortzez berdinak erantzuna, izango dira kantu batetik bestera, berak eraten zigun, ba kantu bakoitzari ba, bere ikutu berezia eman nagu izan diola, eta alas eba malau kantu, e, osatu ditu diska honetan. Eta diska atera du, Eta aipatu nahiko nuk, nuke ere ba, formatu berezi batean, berak bera ere, aurreko lanean ere aipatuen baina hontan ere ez da ba, diska diskazal formatu arrunta atera mm -hmm. duena, e, postal itxurako larauki zu zen bat eta kantu bakoitzeko Kantu bakoitzak badu bere postala. Atzean, kantuak e, bere marrazkia, bere diseinua du. Oso ederra da atera duena, eta berezi ez dakite hor e, izango zuen eskupean, arantxa bainan, e, benetan e, ikustekoa ikustekoa da. Momentu zaz, ispero dut Laster, ego la ipaturi gogoa emaiten duzu behin maila. maia. Mm -hmm. Kantu ba batekin agurtzen gira, guan? Bai, bai. Badizkari izena baten diona, adibidez, nire gotorlekutik izanekorana. Ados, ebe biak, zure gotorlekoan izango da, beraz, iker lauroba, kantuz-kantu, emankizunean, kizunean. Maia buruaga atxaldeko lauetan, milesker? Milesker ture. Emoziorekin globoak aizatzen itun garean Hortxe zatozun atzorrotzekin Besarkatzerak Ni de Dios libre asqueal saicha qui tu bar te moguisin al aire meriz aurkin es Ja mundu eta iker lauru barekin hitz sortzoa bihar era txaldeko lauetan eta lamatan bostetan Eta putzemankizun aliz zortan bukatzen daga horko bihar itzordua eh, gauean, bai, haste untako bildumaren zat, bihar behatziontan eta larumatean atxaldeko lauetan, dudabatukandot baina nahi. Larumatetan, lauetan, sehiak, Euskal Herretetan.